Dakizuenez, Pirritx Porrotxe eta Marimototx Bailazoek Iruñako baluarten azararen ogoi eta behatzean eskeni behar zuten bizidan zaikuskizuna bertan bera utzi du Iruñako udalak iaztik zen emanaldia, baina bain hauteskundez gero Iruñako udalan Navarra Sumako Enrike Maiaren udalgobernuak gobernuak bertan bera uste erabakidu kontratuan irregulartasunak zirela argudiatuta. Jose Maria Gerretxe, Porrotxekin, mintzatu gara. Badago, euskarriko fobia bat, persekuzio bat, nun eta gure herrian bertan. Eta e, momentu honetan, ba, guri tokatu zeigu, paia zoi, e, la urtetan e, baluarten aktuatzena ditu gara, eta aktuazioek egin adizateko kontratu berdinarekin areginan orain ere, eta haientzat irregularra edo zerbait opapere emato falta omen da, eta baitzaki horrekin, Pues, atzera bota orte aktuazi bat, baina itzakia besterik ez da, ze, jende guztiak ulertu du eta dakigu horren atxetikan badagola persekuzio bat eta gu ez gaude de Amore mateko prest eskubide eta zari gara ez bakarik gure taldea duen eskubideaz, aurrek familiek duten eskubide eta gara, euskaraz egin kantatu dantzatu eta saltatzeko eskubideaz eta Koloretakoan edugu Irunia ez bakare zuribeltza, denok eukibar dugu gure tokia, aregeiago gure hizkuntzan, gure kulturan eta nortasunean. Eta orduan gure indarrarekin, gure sudurgorrerekin eta aurre eta familie guztien laguntzarekin, aurre ingo diogu bere zentsura honi, debeku honi eta urtea amaitu baino lehen hitz eman dugu udalarekin edo gabe egingo dugula gure bizidantza saioa Irunian. Bapirritz Borrotxe eta Marimoto txepailazoen bizidantza ikusgarri berria, larun hontan hauntan ondarribin eta igandean azkainen ere ikusteko aukera izanenda. Ikuskizun berriaz, zera kontatu digu Borrotxik? Babe, gira, mundua bera jairo zenetik jirabirakadabil bere buruaren inguruan bueltan. Eta baita eguzkiaren bueltan ere, eta orduan ez bakari mundua. Gu gehu pertsona garenetik eta Euskaldun garenetik dantzan bizi gara. Dantza iten diogu ba, gure pozari, gure tristurei, geure arazoei, gero ametxei. Eta orduan Euskal Herria beti izan da herri dantzaria. Nola baida, iturri zaharretatik edan da ur berriak sortzea, iturri berriak sortzea. Eta Orduan dantzak egin ditugu Euskal dantzak izango direnak, baina doinu eta Letra berriek. Ba, Hondarribian larunbat hontan bi emanaldi eskaineko dituzte, itsasetxean 4 erdietan eta 6 erdietan eta azkainen berriz igandean izanen daitzor du goizeko amaiketan, azkaineko kiroletan.